Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika mashariki Habari za magazeti nikipindi cha radio sanganiro kinacho kuletea dondo za habari zinazo na magazeti Na mpenzi msikizaji karibu katika kipindi dono magazetini kinachukuletea tarifa mbalimbali Zinazo andikuwa na magazeti kutoka jumoya ya Afrika mashariki Hapa studio kumuna mimi ilomuala denio yuvuze kwa ushikianu wa ushikianua. Omerinduwayo Tunanzia chini Burundi Jarida la iwachu inandika kuwa utoaji wa watu yushirini Waleo Rwanda kwa madai ya kutaka kupindua utawala Ni kizuizi kwa faraja halisi ya mahusiano ya gitega na kigali Gazeti hilo linaeleza kuwa japo walizungumza ana kwa ana Baada ya mkutano wa ishirini wa, maraisa, wa maraisi wa inchu wa shirika wa jumia ma, ya Afrika mashariki mjimbu jumbura wikijuzi Japo waliwasiliana kwa kukumbatiana Walisalimiana kumradi kwa kukumbatiana mausiano kati ya gitega na kigali haya sawa. Serikali ya Burundi inaomba kurejeshwa kwa watu hao waliotaka kujipindua serikali ya nguru nziza. Endapo walishindwa wa tarehe 13 Mei 12 na 15 na kukimbilia kwenye nchi jirani ya Rwanda. Raisi wa Rwanda, Paul Kagame, ambaye alikuwa na zaidi ya miaka kumi bila hukanyaga kwenye aridi ya Burundi anaeleza kuwa watu hao wako kwenye mikono ya shirika la wakimbizi duniani UNSR kwa mjibu wa iwachu warundi kama vile wanyarwanda hakuna anayefaidika kwa kosefu wa mahusiano mema kati ya nchi hizo mbili na mtuke ya nchini Burundi sasa za kigeni zinazidi kuwa halicha ya kufungua tena Ofisi za kubadilisha fedha dola moja inabadilishwa kwa zaidi ya eltu Franga za Burundi kwenye soko za samba ya zaidi ya elfu franga za burundi katika benki kuu BRB kulingana ripoti gazeti la burundieko wateja wana wasiwasi juu ya hari hii kwa sababu inafanya kiwango cha mfumuko wa bei kuwa mbaya zaidi wafanyabiashara wana wasiwasi kuhusu hili kulingana nao sarafu za halama ama za kigeni zikiwa adimu ndivyo mfumuko wa bei unavyoongezeka Wanayomba Benki ya kitaifa BRB kuanisha kiwango cha ubadini shanaji. Kacho tumika kwenye soko sambamba na lile la BRB. Wanasisiza kuwa tofauti kati ya viwango hivi. Ni kubwa sana kiwango cha ubadini cha dola katika BRB. Uh, kilikuwa uh, kilikuwa pesa za burundi 1253. Thidi ya 130650. kwa soko Simba wakati gazeti hili la Burundi iko ya maduka ya kubadilisha fedha. Kwa sasa tuvuke mpaka, tuingie huko uh, wapi? Tunakwenda nchini Uganda okay. uh, watu sita wakamatwa kwa mauaji ya vikongwe wawili. Kwa mujibu wa gazeti la The Independent, polisi wa maeneo ya Kasase wanashikilia washukiwa sita wanaohusishwa na mauaji ya vikongwe wawili. Karaka kijiji cha ndugutu, kitungoji cha bugoye. Washukiwa hao, pamoja na wengine ambao bado, wanashikiliwa uh, wanadai kuwa uwa Faith umri wa miaka tisini, na Leonida Chia Kimwa, umro mnyaka sabina nane, kwa tuuma za kufanya uchawi. Msemaji wa polisi wa ruenzori, kanda ya mashariki Nelson Tumshime, amewataja wataja wa hao kuwa ni RTA, eh, Harriet Biira, Sharon Kiakimwa, Nixon Muhindo, Luka Muhindo, Alise Itungu na Yubu Simako, wote wakazi wakata ndogo ya, buye, ya bugoye. Tumushime aliongeza kuwa polisi wanaendelea na uchunguzi ili kubaini maelezo zaidi kuhusu tukio hilo na kuafikisha wahalifu zaidi. Naam tukisalia nchini Uganda kulingana gazeti la Daily Monitor mamlaka ya jiji la Kampala imewaagiza wamiliki na wasimamizi wa baa sehemu za burudani na ibada kudhibiti viwango vyake vya sauti au kufungwa Katika notisi iliyotolewa Februari kumi moja uongozi wa jiji la Kampala ulibainisha kuwa uh, ma, mamlaka mbalimbali ya ibada na burudani yanaendelea kutoa kelele zaidi ya viwango vinavvyruhusiwa aliche ya kuariifiwa kwa kanuni hizo Mungozo wa mamlaka ya jiji la Kampala unasema kwamba hakuna mtu anayeruhusiawa kuzidi kiasi cha desibeli Sabina tano katika maeneo yenye shughuli nyingi kutoka sa kumi mbili asubuhi hadi sa kumi jioni na juzu uh, zina kwa kwai hamsini kutoka sa kumioni hadi sakumi m asubuhi katika maeneo ya makazi na vituo vya burudani kelele haipasi kuzidi dessibeli sitini wakati wa mchana na Desber hamsro e, usiku Na watoto wawili wafariki na kumina umoja wengine walilazwa baada ya kula maharagwe yenye sumu maeneo ya lugali. Dista la Kenya linajuza kuwa wawili hao walifariki wakiwa nyumbani huku kumina umoja wengine wakikimbizwa katika hospitali ya kaunti Doggo ya Webuye ambapo walilazwa jumapili jioni. Walilam, walilalamika kwa maumivu ya tumbo. Walilafariki walitambliwa kama Emmanuel. Wa, wa, wa malwa na Gideon wa malwa Wenye umri wa miaka na miwili mtawalia Baba yao John Mawalwa Alisema kuwa watoto hao Walikuwa mulo wa maharagwe Uliotayarishwa na mmoja wakizake kabla ya kwenda kanisani alisema watoto hao walianza kulalamika kuuma tumbo majira ya 9 usiku na mtoto wa kwanza alifariki muda mfupi baadaye wakati wakijiandaa kumpeleka hospitali wa pili alifariki akiwa njiani kuelekea uh, hospitalini ana ah, muomeri visa vitu vinavyodaiwa kuona na sumu viko vingi na Tanzania tutaigusia habari kama hiyo ambapo kuna watoto wanao walilolazwa hospitalini kutokana na kile wanachodai walikula matunda yenye sumu Ngoge atulimati ya Kenya Sa. Kwa mjibu wa gazeti la taifa leo Raisi William muruto na kiongozi wa azimio la umoja Wa ni Kenya Bwana Raila Udinga Wanaendelea kuvutana na kuhusu uasi Wa wabunge wa muungano wa upinzani walioamua kushirikiana na serikali Viongozi wa hawa wili Wameongoza wa shirika wao Kushikilia misimamo mikali Kuhusu Uamuzi wa wabunge hao, Tisa wa ODM na theathini wa jubili wali waliwalikwa ikuru na kukata kauli kunnga agenda ya Seikali ya Ruto Bungeni akiutubia mkutano wa hadharamujini Busi ya Jana Jumapili B bwana Odinga alissiza kuwa kuhama kwa wabunge wa Azimio, hakukatishi mlengo wa upinzani ambao unaamini ulishinda uchaguzi bwana Udinga aliambia serikali kwamba kuwanunua wabunge hakukutatia hofu azimio ili iache kushinikiza mwageuzi katika mfumo wa uchaguzi ikiwemo uteuzi wa makamishi na wapya watume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kwa ufupi naam kwenye wavuti wa radio okapi kumekuwa kumewekwa habari ya watu watatu ambao waliuawa katika mashambulio uh, shambulio liliofanyika mara mbili na wanamgambo wa kodeko maeneo ya Mongwalu. Shambulio la mara mbili la wanamgambo wa kodeko huko Mongwalu ituri mi wa madini ulioko kilomita theini tano kaskazini mwa Bunya katika eneo la jugu, Meya wa wilaya wila hiyo anajuza kuwa watu wengine kadhaa walijeruhiwa na vitu vya thamani kuchukuliwa na washambuliaji Nam mm, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tufike huko pembe mwa Afrika Sudan Kusini huko ambapo mm. gazeti la One Citizen Daily limeandika kuwa wananchi walio kaasilika nchini kote wanatoa wito kwa serikali kuepuka michezo ya kisiasa kusoma mabadiliko ya kiuchumi badala yake kuwataka kuzingatia mara moja mashorisho ya mfumuko wa bei uliosababisha familia nyingi kuwa maskini kabisa akizungumza na gazeti la Citizen na kila siku yana Andrew Moga mwananchi anayeguswa alilamu serikali kwa kutoa visingizio vya kisiasa kwa hadhi ya soko hilo. Andrew aliwakashifu viongozi ku, kwa kutumia tu maneno bila kuchukua masomo ya soko thabiti kushudia sakata la kiuchumi inayozuia hali ya maisha ya familia nyingi kote nchini. Alisema kuwa kutoa maagizo ya mara kwa mara ya kuondolewa Kwa mawaziri katika nyadhifa zao hakuwezi kubadilisha mfumuko wa bei uleukithiri na kuwa bora, Badara ya kuingiza fedha katika sekta ya kilimo wakileza kuwa kutakweza kukuza uzaishaji wa haraka. Harakaraka a Rwanda ambapo The New Times inaandika kuwa linaandika kuwa Rwanda e, inalenga kuwa na viwanja vitano vya kimataifa ifikapo 2028. linandika kuwa viwanja hivyo vipya vinatarajiwa kujengwa na au kufanyiwa ukarabati katika maeneo mbalimbali ikiwemo wilaya Muhanga, Kigali pamoja na Nyanza. Akizungumza wakati wa ufunguzwa wa michezo wiki iliyopita, Zefanin Nyoroh Katibu Mkuu katika Wizara ya Michezo alifichua kuwa Rwanda itafanya kila iwezalo kufanikisha miradi inayolengwa na miundombinu katika miaka mitano ijayo. Naam, Nchi Tanzania gazeti la Inchi limechapisha kuwa watoto 11 wa ndani Handeni mkoani Tanga waminusulika kufa baada ya kula matunda yanodaiwa kuwa na sumo Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo mganga wa zamu wodi ya watoto hospitali ya mji wa Handeni Stephen Julius si, amesema ni kweli wamepokea watoto 11 jana Februari 11 ili juzi kumunadhi Februari moja hmm. wakiwa wanaumwa na baada ya uchunguzi walibaini kuwa watoto hao amekura matunda yenye sumu Steven aestina kuwa mpaka leo asubuhi watoto kumi na jana walikuwa wanaendelea vizuri na kuhusiwa mchana kurudi nyumbani baada ya kuonekana maendeleo yao ni mazuri mojaja mawazazi wa watoto hao amisiima miti hiyo ipo muda mrefu ila wameshanga juzi gioni kuna watoto wanatapika na Baada ya kuwauliza wakasema wamekura matunda yaliyopo nyumbani hapo tukio hilo ni la pili kwa kata ya vibaoni watoto kura matunda hayo na kudhurilika naratatu ambapo kata ya kwenjungo kwenjungo liwahi kutokea pia watoto kukibizwa hospitalini ndam mcheza labda kutoka Kigali ambako kuenda kujenga viwanja vya kimataifa tuelekee Tanzania na mechi za kwanza nuksi kwa yanga makundi linaandika mona sport uh, matokeo ya yanga kupoteza kwa mabao mawili bila dhidi ya monastir ya tunisia huko tunis jana yameendeleza mkosi wa, wa wakilisha wa Tanzania katika mechi za kwanza za hatua ya makundi ya mashindano Afrika. Yanga haijawahi kupata ushindi katika mechi ya kwanza. Marazote ambazo imawahi kuingia hatua ya makundi ya mashindano ya klabu bingwa Afrika. Ambazo ni mwaka wa 1998,12 na 16, 1200, na 28, na msimu huu. Romwati. Nam kwa leo hizo za michezo ni hatuna cha ziada usikose kuangaliana katika tarifa za hapo wiki kesho panapo majaribio kutoka studio kuna mimi na Mwalimu Adenyo kwa ushirikiano wa Upande wa Bitama alikuwa Eric Uimana tunatakia sote kila laherini Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika Mashariki